318. Actualitatea anumitor creații religioase tibetane Bardo Todol este cu siguranță textul religios tibetan cel mai cunoscut în lumea occidentală. Bardo Todol se scrie B-A-R-D-O-T-H-O-D-O-L. Traduș și publicat în engleză în 1928, el a devenit într-o anumită măsură, mai ales după 1960, cartea de a unui mare număr de tineri. Fenomenul este semnificativ pentru istoria spiritualității occidentale contemporane. Este vorba de un text profund și dificil, fără egală nicio altă literatură religioasă. Interesul pe care îl trezește nu numai printre psihologi, istorici și artiști, ci mai ales la tineri, este simptomatic. El indică atât desacralizarea aproape totală a morții în societățile occidentale contemporane, cât și dorința de a revaloriza religios ori filozofic actul care împlinește și totodată pune sub semnul întrebării existența umană. Luta 19. Acest succes al unei tanalogii exotice în lumea occidentală contemporană s-ar putea compara cu răspândirea rapidă a dansului scheletelor, care după Laufer ar fi de origine tibetană. Închei nota. De proporții mai modeste, dar la fel de semnificativă, este popularitatea crescândă a șambalei. țara misterioasă unde, potrivit tradiției s-au păstrat textele cărții Kalakakra. Kalakakra se scrie K-A-L-A-H-A-K-R-A. -A -A Data 20. Această școală tantrică, încă insuficient studiată, a pătruns către 960 pornind din Asia Centrală, în Bengal și în Cașmir. 60 de ani mai târziu, textul Kalakakra, în traducerea literală Roata Timpului, a fost introdus în Tibet împreună cu sistemul său specific de măsurare a timpului și cu implicațiile sale astrologice. Închei nota. Există mai multe călăuze către șambala cărți redactate de preoți Lama, dar este vorba mai curând de o geografie mitică. Într-adevăr, opreliștile descrise în aceste călăuze, munți, fluvi, lacuri, pustiuri, monștri feluriți, amintesc de itinerariile spre țări legendare, descrise în atâta mitologii și folcloruri. În plus, unii autori tibetani afirmă că se poate ajunge în Shabala în urma unei călătorii săfârșite în vis sau în extaz. Și de această dată, fascinația vechiului mit al unei țări paradisiace și totuși reale dezvăie o nostalgie caracteristică societăților occidentale desacralizate. Să ne amintim de succesul triunfal al unui roman mediocru, Horizon perdu și mai ales al filmului inspirat de acest roman. După Bardo Doll, singura operă tibetană care s-a bucurat de un anumit succes în Occident a fost Viața lui Milarepa, redactată către sfârșitul secolului al XII-lea și tradusă în franceză de... J. Baco, 1925, și în engleză de Evans Wentz, 1938. Din nefericire, opera poetică a lui Milarepa, 1052-1135, abia acum începe să fie cunoscută. Prima traducere completă a fost publicată în 1962. Atât viața cât și poemele lui Milarepa prezintă un interes excepțional. Acest magician, mistic și poet dezvăluie admirabil geniul religios tibetan. Bilarepa începe prin a învăța să stăpânească magia ca să se răzbune pe unchiul său. După o lungă și dură ucenicie pe lângă marpa, el se retrage într-o peșteră, atinge sfințenia și cunoaște fericirile unui eliberat în viață. În poemele lui, care vor deveni celebre când vor începe a fi traduse de poeți, el reînnoiește tehnica cântecelor, doha, tantricilor indieni, adaptându-o cântecelor tibetane. Citez. A făcut acest lucru din gust estetic, dar și în ideea de a populariza astfel gândirea budistă, dar o face mai familiară, introducând-o în cântecele populare. În citatul. În sfârșit, probabil că epopea lui Cezar va fi în viitor descoperită nu numai de comparatiști, dar și de publicul cultivat. Deși redactarea definitivă pare să fie avut loc spre sfârșitul secolului al XIV-lea, cel mai vechi ciclu epic este atesat cu trei secole mai înainte. Tema centrală o constituie transformarea eroului. La capătul a numeroase încercări, copilul urât și răutăcios ajunge un războinic de neînvins și în cele din urmă regele glorios, Gezar, triunfător peste demoni și regi din toate cele patru colțuri ale lumii. Dacă am amintit despre ecourile în Occident ale câtorva creații tibetane, este pentru că, după ocupația chineză, un mare număr de călugări și erudiți tibetani sunt răspândinți aproape peste tot în lume. Această diaspora ar putea cu timpul să modifice radical sau chiar să curme tradiția religioasă tibetană. Dar, pe de altă parte, învățământul oral, al atâtor lama, ar putea să aibă în Occident un efect comparabil cu exodul savanților bizantini încărcați de manuscrise prețioase după căderea Constantinopolului. Sinteza religioasă tibetană prezintă o anumită analogie cu hinduismul medieval și cu creștinismul. În toate cele trei cazuri este vorba de o întâlnire între o religie tradițională, relevând sacralitatea de structură cosmică, o religie a salvării, budismul, mesajul creștin, vișnuismul și o tradiție ezoterică, tantrism, gnosticism, tehnici magice. Corespondența este și mai izbitoare între Occidentul medieval dominat de Biserica Romană și Teocrația la Maistă. 6 august 1999. A citit Daniela Ion.